Poesis. Zorica lați Teodosia la Nazaret Diptic Când am intrat în Sfântul Paraclis, dipticul de argint era deschis, iar locul întreg de slavă s-a umplut. Eu m-am uitat și iată ce-am văzut. În tinda casei albe și tăcute, stai, Maică Sfântă, tu. Lumini cernute prin ochiurile bolții de verdeață Dau zidurilor tainică viață. Tu, peste fiul tău te pleci, blajină, Cu mâini urzite din lumină, Îi tinzi în largă, caldă duioșie o rodie. Iisus, cu sfioșie a întins mânuțele trandafirii. El se juca pe drum cu alți copii, iar tulpândai cu grijă nesfârșită. Când ai văzut că jocul se întărâtă, când l-ai văzut în zvăpăiată pe fiul tău cu fața îmbujorată, când ai văzut privirile încinse, neliniște de moarte de cuprinse. Și l-ai chemat cu dor nespus la tine. În rodia cu luciul de rubine îi dai iubirea ta nemărginită, așa întreagă și nempărțită. Când îi e frig, pe prun să-l încălzească, și când e cald, tot ea să-l răcorească. În frumusețea ta, cea peste fire. Făcută din smerenie și iubire. E mâna ta o floare a iubirii, purtând în ea mirazma dăruirii. În degetele tale, fără pată, e însăși dăruirea întrupată. În mâna ta, grăire a tăcerii, e rodul aurit al mângâierii. Căci hărăzit a fost din veci să fie, a harurilor caldă visterie. Salinea cu degetele blânde, mulțim de inim arse și flămânde. Tu, pleacă-te din zara dimineții, ne cheamă și pe noi din joaca vieții, Întinda casei tale. La răcoare și tinde-ne cu degete de soare Din tot adâncul tău de dăruire O picătură caldă de iubire Și pentru cei cu inimă plăpândă Din mâna ta, cea nesfârșit de blândă Cu chip de rodie înmiresmată Pe însuși fiul tău mildă Curată. Trecut au ani în goana lor și iată scump fiul tău, cel care altădată primea din mâna ta de aur hrană, e pe icoana asta râu de mană, căci el prin munca lui doar te hrănește. Aceeași casă va postește, și peste aceeași tindă adumbrită, coboară serarea liniștită. Dar în asta tu primești, prin osul mâinilor, dumnezeiești. E ceasul cinei, pâinea e pe masă. Ești numai tu cu fiul tău în casă. Și iată, el e cel ce-ți tinde ție să guști din mâna lui pâinea cea vie. Căci pâinea în mâinile cerești sfințită primește gust de taină săvârșită. Ți se gădea astfel de hărăzire să guști tu cea din tâia împărtășire. Icoana asta frumuseții tale i-a adăugat doar un fior de jale. Același joc de tainică iubire te mistui în tăcere peste fire. Cum stai în calea razelor slăvită, Făptura ta e toată aurită. Iar ochii tăi din aur cald răsar, Ca niște stele limpezi de cleștar. Și ochii tăi grăiesc fără cuvinte, Sunt plini de adâncă mută rugăminte. Sunt ochii tăi adâncuri de iubire, Sunt iazuri fără fund de dăruire. Dar să-i asemăn cu ceva nu pot, Când ochii tăi e, Maică, cerul tot. Și așa de atunci, din clipele tehnite. De când intind acasei liniștite cu ochii tăi în mută rugăminte, tu te închinai cu foc de lacrimi sfinte, către scump fiul tău și Dumnezeu. De atunci, și în veacuri, te închini, mereu, <fie> Zorica cu Teodosia Întrupare Din slava ta cerească te coboară Spre Betleemul sufletului meu și în staulul smereniei fecioară Intrând să naști pe unul Dumnezeu Să-l înfășori în cântece de slavă ca în scutece subțiri de bumbăcel și ca într o iesle plină de o tavă în pacea Duhului să-l culci pe el. Pleca vormagii, sol din altă zare, călăuziți de focul alb de stea, Să aducă nou prin os de închinare la staulul smereniei, doamna mea. Ci eu voi pune în mâna lor, bătrână, Tot aurul cuvântului isteț. Voi făuri din versul meu, stăpână, În jarul gândului comori de preț. Căldura rugăciunilor de seară va că cădelnițele reci. Tămâia magilor va arde iară Cu fum de proslăvire până în veci. Și, Ca să fie Plină dăruirea, Voi presăra Din vistieria lor Cu boabele de smirnă grea Iubirea, Cea fără de prihană Și cu dor. Știu Că nu-s vrednică, Fecioară, să s'fiu fiu în noapte Acoperământ Ci în mila ta Din ceruri Te coboară Să naști În Duhul meu Pe unul Sfânt Lectura Lidia Popița Stoicescu